نواقض دوزو که اجدم چدا من نواقض دوزو عندنا دارنگه نواقض دوزو مباعثه که بابن که الوزوی من اللهمه اوندز کول پر سبب د ا د کلوواله ان انام من نوافل د و د مسله اختلافي دا نام د نوافل د جنته کتنوا سجود د جننره یو قول دا مطلق ال نام کله من نوافل امکه لک اده کے دلوی قدیر اده کے دلوی موستنی دلوی موستقی دلوی موستجع دلوی راک عدوی ساج دلوی مطلع خنوم چلے من نوافذ دلو درم قاولا مطلع خنوم دلوافذ دلو دلونا نرے ذکر نامه کثیر من نوافذ الوضو دیر خو به شرافت ماشي نامه تعالی دا غیر ناک دیوځو صلوات نامه کثیر په یو هي ات ته هي اد صلات کې رکو پالک کې د صحیح پالک کې نوم کثیر وی نوزت او که یوحایت داییات و دسلات کے دیگی وی نوم قلیر وی نوزت ما دیگی روکو کی پسندہ کی نوم کثیر شی نوزت بماد او قلیر شي نوزت بنا ما دیگی سالور قائمًا راکعًا ساجیدًا نو اغا غیر ناپی ضلوط دو احنا قولو حیعتم من حیعات تی صلاح کی بھی دو قیام فعالت کی بھی رکوب فعالت کی بھی دو سجدی فعالت کی بھی دو قادی کی بھی یا متکیان مستنیدن ملتجعا دړل غولي یا پروت یا صحیح سره پکې لوګي حيات د صلات کې دی او کنه ده داسه نواقض په حضور بشي کم یا نه ده یا هيته من حيات د صلات کې نه ده رکوع سجده قیام بغیر حالت کې نه ده د دې عندك دا عندك شوافيع دا دا مكعد تمكن على الارض ان بيات ده ودو شنو نو ده سماچي اجي مكعد تمكن على الارض لبيات ده ودو سماچي کی په سبب ته خوب اصل کې در نوم که ده نواقض دو دو دو نام نومو سبب د ده, ده استرخواد مفاصلو شریف ده شی اندامونی راشي فطور راشی اندامونی سستی راشی نو چه اندامونی که سستی راشی نو مظنط ریح خطره ده که دیشی اوا در چه پخیلی که اوا وی او دا یا حالت چې دا د ویکاوه صاهره دا د کناټه د پارا پرتګال هغه کله سترګې پټې شي نو دا پرتګال کولا وشه ل بیا دا چې خروجی ریح برهش نو دا زهر دا چایع دحیات او د صلات کې نو سره تا استفسار وکينند د دې کې استفسار نه د وخت غرض دي نهایت من دعو دا حیات من حیات تصلاح کیوی یا مستانه دن مدتا کیانوی بیا دا اکسی دا سبب گرد دا استرخواد مفاصل استرخواد مفاصل پو غیبانی سبب گردی دا خروج دریح مغنه گردی دا خروج دریح دیپارا. دا خروج دریح الباره من دا قوض دا حنافو بابن فی الوزو من النام عبدالله بن عمر رضي الله عنه فرماش نبي عليه الصلاة والسلام شغل عنها ليلة مشغول شود مزد ما ستنى بيشبكي كل شغل باندي ولا جيدة النبي عليه الصلاة والسلام مجد تشريف لانه شغل عنها يعني شغل عن سلاة العشاء فاخرها مستر <مسطن> موږ بیا دې ناوخته کړو حتا را پنځه په مسجد تل غیته موږ دې شو په مسجد کې ور او زه د جماعت کې او دې کې د طالبانو دې کې د مسجد کې څړې زالب سری خريقي او سړې و دې کې یو داسې دې کې دې عبد الله موږ گزار ولاته موږ نه کړې یا بیا ده دې کې د بیا به سری نو فريده قاعده په شکل باندې ناسي یلسه په شکل باندې ناسي انتظار توس به امام راضي اوس به امام راضي او روزي مشغله لا شپلن دي دي او خوب سړيله ورشي په شې نو داود کېدل له د طالبانو د مون زروست او د کېدل مراد نه ده داود کېدل دای مراد ته مسننونه د کېدل منتظرين منتظرین له صلات ته کېدل منتظیر دي ل سلاته هغې ډه لا مته چوي که مستتهې توي که داې د حته د کا, کا په شکل جممات کېديقاې په شکل ک کدي خبر بند پوه شو که نه سرحتته را نه ف مجدیدمونږ دو شو په مجدید کې بیا ود بیا ری شو بیا او شو بیا شو نو مطلب دا و کلو نته اول د قاي په منتظر د سات دي او منتظر د سلاته ن مت کان ووي نه مستته توي نه مستتهوي می پهېې نبی للا السلام تشر را نبی له تون دا نور ماج د واړه کرو واړه غې کوله خپل م و کود شو او تاسور فضت لا چې تاسو انتظات کنا چې دیشا د معزه دپاره یامه سابقه چې دي اومه سابقه هغې د مل م باغې بندې فریزه وه او دا او م محمدیه باندې الله پیرره باې کوي یو ابي او بهترل مز الله فرض کړا مز ما ستل نوور خلکو نه د اومد امت لپاره فجر انتظار کو د عشاء همم سابق او د انتظار عشاء یا نور مساجد قرون والاږي او ته شو مز لري وکړه او تاسو منتزرین د صلاة دي او منتظرین د صلاة خچاغي او د کې نو کونګه ولا ور دي یا که په ستروباني متکینو مستندانو ني مطلب دا شو اغه نو چېې من سات وي مستدانان مقیان م د جوي د داته نواق دزونه نه دی او کهه چې حالتې قو را شي نو بیاته نواف دزونه دی دکه نه مطاب ل سرخال مفااصلثرخواته مفااصله سره مض نهګرج د قرو جې او دې قال هدا ته شهادت نشا ده ملي او نو داتق له وسلم د سره له کې سر 50 بنره کې په پرتو ملي رکی نه بالغ کې خپل حق یې وکړي نو به تر رهي نه او ته چې نه شي دا شو دې سره په یوټیوب یي او دې نو سبن اسرائیل ثم بیا هغې مون کولو ولا سوس نکلزکه د اوس دا دا منتجرين د ساتې منتظين د سرات خې من ات ساتوي یا موې مته کیان مو د جوي د یسمات نه دا خوب کلیل دی سرخ د مفااصلو د سبب نه دی والا بودا وزادا فيه شباطن القرم نفق على جرسول الله صلى الله عليه وسلم منغا انتظار كبناسونا منغا سرو نڑا قيدل دخوب دو وجنا انتظار دو صلاة قول دنبه صلى الله عليه وسلم منها حيات من آيات صلاة امستنیدان متا کلم مستجعند دو دستماني نعم <أنت> دلتا براشي روسا عبواب الجمع كرواد براشي نزيس رمون دا روات به یاازل په فکار شي دا وقیمت سره تللاشه مستتن زودې د عقامهته شو فقام رجلن نو فقا سره ان نهلی ح جا زما خصصي کار دا سره خبرې دي مشهوره ده فقامه یونا نهبيله مودې دغ سره مناجات کول خبرې کوي دلته خبرې کوي حتا نع ثلقاوما ماږي غنگا شود کوما یو خوبول ورشي سر کې کولاو دي په خبره نه کوي مونږ وته نعاش یالي ماذره غنگا شود سيندون کې جوړه ولورشي نه ان کې उद्देश نه ثلقاوما بیا باز ثم صلابيما بيان بي سلمابي نموز ور دس بس دا بس او دس اغير ندا کرده. بزيگه دار نفس نعاس ونیابدس نمات ده. نعاس ما زبان قدس که دلوی. او متاکیان مستجعان وغیر ندا. ندا نه قدل ده استرخواد مفاصل ده بردسل سبب نده. ایی. او بیقاعت از ما یحیابید. <تصفيق> <تصفيق> عالی بن عباس وان رسول الله کانا یاسیو دو ویا نامو ویا نفقو سم یقومو فا يسلی و لا بس احنا پرواز پروازی اتحلیلو ایس دا علی حیطی من حیعات صلاح کی نبیاد دا ناقض وزو بکل نده حیطی من حیعات صلاح کی نبیاد کل ناقض وزو نده متاکین مستنی دا مستجعن نبیاد دا سبب در سرخات مفاصل دا حضرت رابض اسماتی عن الاباص عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال یا تی دو و ی نامو نبی صلی الله علیه و سلم وګرکان چې راځي څمرا د څمرا حدیث کې کانه راځي په نرایي خبر پوښوي دا ورته سپارشي আজি کې کانه ا حدیث دې مثالو دغه موجود دي چا هغه کانه دې استمرار دی هغه کانه دې استمرار نه ځکه نه استمرار مو تاسوعو ا حدیث کې غیر موجود دي چې کانه یو وخت واقع ده هغه که استمراري واقع نه ده قال الله علیمن حکیمه هغه دې استمرار دی کله شو او ګانې استمرار پارٹی څخه ناراض کله کله کله کله یو یو او حادثه کې دې ډېر شواهد دي هغه شواهد کیو دا دغه نور چې د بیل اسلامي نشای سیدی کې بوه دې کېده ناڅابه کول نه کله کله دې خبرې ده ان درک عباس فرمایا ان رسول <سؤال> الله کان یخدو و ینامو کله نکله صلات و سلام یخدو و ینامو حیث منات صلات کې حفظه نمارتی یخدو و ینامو و ينفق نصف بكل خدا صحت باندې دلالت کوي خیر روح امروی د دې ود کې نه فکر خو یو د سرٹیفیکیشن نه فکر کمرې 43 شو دي کې دا غزان د کمرې جو کولای شي کولی دا وضعیت څرنګه بولځای کوی شي دا په خپل سر کوم دي شو کولې همدار په نبی اسلام د نه خنه وه له تا عام د کټي پشن نه فکر پرېو کمرې کې چې څومره چیر لوای شنو ار لاگ سره خپل نشو نشو خپل په مسجد کې دا څیر پکازنه کمره جدا متفارق کمرزان له ونی شي پښوی یا نما وای ان ثم يقوم فيسلي ولا يتوضا بس دا نفجر دا داوت السيد حایته ملایۃ والصلاه بالکل نوافذ ووضو نه نه فقلت له وصلت ولم تتوضى <تصفيق> عبدالله بنا فرما يقول ما ويجي تاس مذكر تاس خودشي وي او استاوتو دفن مباركنا عواقر اخر شئره دا. من داخل لك نوم شئ تاس خود مذكر بغير وقد نمتا فقال إنما الوضوع على مننا ممزدجعا نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایلو وضو خدابانو باندې اول 9 پنځه لازم دي شابه دي کې مستجعا متکیا مستریدا حیات من حیات صلی الله کی ژوندې چې هغه سبب د استرخا د مفاصل د پردانهوم د سره سبب نه دی نه چې سبب نه ده نو د سماجی دامان دا است دا استج باندې و شوي بیا ماسی وته خمه فاسلو ام کې سې را شي ام کې سې را شو بیا د ب نه هوا خارشتدو احتمال لري ان نوم مو نه وقظ دونه بلکې نوم سبب دي سر ترخانات مفاصل او ترخانات مفاصل فوجباني د خېټ نه هوا خارجتي خېټ نه هوا خارج نه اورځماتي مسلبه نه فوجبنه مسلبه رشوه د نومو مطلقاً نواقض د وضو نه نه بلکې حيت من حيت صلاه کې به تمصق في جمله باقيله ند سر او بندې ک سرقا د مفاسوونه سبب نه ده سرقا د مفاسو سبب نه د ن د ته سرهماتېږ نه خبره خو بلک واژه شوه لې یو لش قال دی غشک کاال نه بس کدو د پر قاله په دا او د قاله په دا من نام مدشيیانانه دا قولا. او د س په پاره چابه نه د دې چې د شی حال کې چې د ډډه وهلې وي و وحیدث منکارون ته منکار دی دا منکر دی ولم یری الا یجید تعالی یجید تعالی ذا ديره قطعتنا من الكون كي ابي خالد الدالاني عن قطع دعنا للعاليه عن العباس ضد ديره واطي بغره ذا الوضوء على من نام هذا حديث يقوم بمخشنة أبو العاليان هذا نقل كونتك وغير بأول دي محساب هذا جملة هذا جملة يواجه يجد تعالى نقل كرد دا. وهو حديث منكر لم يرئي إشلا يجد تعالى عن قطار وروى أول وجمع سنحن عباس ولم يترشع من هذا دا قال ابو داود ګران دي امام ابو داود رحمته الله غرض یو بل دي ابو الغرز ده کله دی یسید ده اني دا جمله ذکر کړه انما لوجو على مننا ما مستجعان اوجو په چا باندې اذن دي چې ما مستجعان مطلب دا بدله نبااس شوي تاسو د شو وایي او تاسو ملو کو بغیرافت نه وړو داسې وللي نو نوبی سرلا سلام سره پر د شو خو جا په حالت کې نوموده شو کهزه د سجا په حالت و د شو نو بیا زما بدت به ما ده خوجا په حالت کې نموده شو نو زه زما بدته نه د ما شو حاله ک نومل امبان ن ق هلانك نوم الامبياء يوازي تنبي الاسلامنا بلك تول معشار تنبيه عليك السلام و جماعت تنبيه عليك السلام ها غي او ديكين جو دا غي تعلق ربط مع الله موجود جوش دا غي تعلق ربط مع الله موجود جوش لقد او ديك باري مثال حديث كرال نبي الاسلام دو ملايك رابلي و جده دل د مثال باېد وود دی نن نه د استری پټي دي زړی و دی زړه کې تعلق مع الله باقی دی مثال ووا نو یو مثال ووي یو شړ کو دوړو باغ کې خخور را ک کې خو د یو دې ووي چې او پلانې انې پان نه د ک چلاشي ډړ وکي نجات ده دائره د دعوته من اغه قوت دغه شاو پراخ به وخری اغه دائ د دعوته من قوت داخله شاو پراخ به وخری دې دې لسات انتباه وکړئ دې ود دې سترګې په دې زړې وېخ ته انتباه او تعبیر وکړه په تعبیر د شفات محمد صلی الله علیه و سلم انا فمن اجاب دعاي النبي السلام خبرو ما د اسلام ته داخل شي د کو ته داخل شي اوګه مرشونه جنت ته ځي اوګه پیغمبر ونه ما نه د بندو به اسلام دی داخل شي او نه به جنت دی زی به جنت دی نو قلب النبي صلى الله عليه وسلم نه هر پیغمبر تعلق مع الله عالي دی ونه عدا نوم الانبياء چې دا هغه یې څنګه حجت ګرځي خو د کوټه بیا چې هغه حجت ګرځي یوه خوب سره او چې پیډو سره دا هیڅ تعلق الله سره نه منقطع ګرځي او د تر واقعه دار راځي انم الوجو علمنام مت جانا یلی جما او دسم تم په دړد واله باندې ما تي حالکه تن بیا علی او د سه په خوب سره لماتې زما پاورپوې شوته ده دش کال کې كنل دی وایي امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کوشش ترې کوي چې د عالم نامه مستجعن والا جمله چې دا نه ورسې دا جمله نه كافي نفس يوم اصلقوا جنو والانبياء ناقص ذو وجود له وكان له جمهور قال تغد نام الانبياء ناقص ذو وجود له لكن بعض محققين ناقضوا اي اا مساله منجلتن قال قصره دعاه تشد اكثر جمهور قال دعاه تشك نام الانبياء ناقص ذو وجود له قلت هذا ما علم دع شويه ان ما لو جو عالمنا مستجن انکز دو مستجعن او دشم نزمه دوزت ماتیگی او دو مستجعن نو مقعودشوه دا جمله کتنا دا. دا جمله نقصانی دا دا دالانیتی یواج تفرد دا یو داری ایلما الوزیو علامن از اده قال او داود او الوزیو علامن نام مستجعن هو حديث منقرنه هذا كل حديث هو دا, دا, دا, دا, دا جملة هو حديث منقرنه دا كل حديث نا دا جملة دا منقرنه ولكن دل فرد الزلالي ذكر كي إمام أبو داود رحمة الله عليه يدل لم يربي إلا يجيز تعالى عن قطابا دا إمام قطابا يوازي يجيز تعالى ذالف الزلالي ذكر كي نور كله دا جمله نه ذکر کړې نه دا منکر شو ورواول جماعه عن امباسر لم يذكروا شيئ من هذا علم من نام متجنك نه ذکر کړې دا یو دلیل دا استادی دا حدیث منکر نه ده بلکې حدیث کې دا جمله منکر. زیگر دین دام آلیلی چه پیغمبر مستاجعان خودش ناؤزسماتی آلانکہ چه پیغمبر مستاجعان بی کم مستاجعان بی کم مستاجعان بی کم مستعی تنوی دا غد تعلق اللہ تر با حالی ایو دلیل چی پوشوی؟ دو ام دلیل دام منکر دے دو دن. ام وَقَاَدْ قَانَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهَ من تاسو نو هیڅ زمونږ او دې شهیدل د څرطات مفاصلو څرخه د مفاصلو سره بیا خروج د دې خطرې او نو رسول الله لنده څنګه وو دې کې له چې څرخات مفاصلو به به د خروج د دې خطر بوا کان رسول الله محفوظه ی نبی السلام <سؤال> محفوظو دی سرقا د مفا دا ش خوب نه چاغې سرخده مافسوو له سبب ګي دا زمونږ ساسو نوم چې دی سرقادم مفاسوه دپه سبب ګدي او د نبی اسلام نوم پ سرقا د معافسوور دباره سبب د سبب نه دی هلته تافول دی هلتهويخواې د بلارري ده تعلق معلهبحار دی دا قان نبی معافوه ذو کنا در هذا حديث المنكر و قالت عائشه قال النبي صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين عائشه صدیقہ رضي الله عنها فرمائے چه نبی اسلام فرمایلی تا نما عينا ولاينا مقل زمایستی کی پوتو کی زمای ضرور کی زما سترګ په دې کې کوم زما دړو نو دي شو دی واښو ها دا ادي د منکارونو درید لای دا منکار لکه یو چې درځلاني دا جمله ده په دوه څنډه ځکه کړې دا منکار دې زکه چې نبی السلام محفوظ دا منکار دې زکه چې حضرت لنډه فرمایتا نا معینه ولاه نا مقلبی نلیدو ته تاریخ کې نبی اسلام ته پاتنه را لګیدل چنور خاطر لري د کنه خاطرې پوه شئ لنیدو ته تاریخ کې نبی له اسلام ته مودو شوګا او د اسلام ته پاتنه را لګیدل ته په مقره ټوټه مونږ یو ځای نه وخت مونږ دیږي نو ته تناب قلبی اغا نور قاتل د دې سری کار د زړه کار نه نور خدای نه خدای زړسره تعالو لري چې سر بي سره تابع وي کله کله څنګه ودی سرګي او او ويسته او سرګي نه چې کلا وکړي لاس بجی شي او هو ځنیم قبر شو د سرګي پډکړي د ځای نور له ځن و غیره د د سوګو سره تابع ولري نو نبی له سمته سرګي کوډي شي د زړه ته موږ د اسلام او د شېنه باندې ټول انبي عالم اسلام د زړه تعلق الله سره بالکل بهار به په حالت خوف کې سودالعیل شحاز آدیس منکارونو دری صلورم وقال الشعوبہ انلما سمیع قطا دعانا بالعادیہ اربع آدیس امام المحدثین شعوبہ رحمت اللہ رب فرمائن وربر دا دا قطا نقل قید داب العادینا نو قطادا جنا قلقی دبل عالینا فقط سلور عادیس نقل کرنی. سلور عادیسو. او دا پنزم را دا. انکتا شو کنشو دبل کل منقطه ده. قطادا دبل عالینا تو عادیس نقل قی سلورو. دا خو سلورو شو بلکی پنزشو. انکتا دا کنه نن انکتا. انکتا دا پکی. بلى كان بين ما استمعت انا في العالي اربعه حديث حديث يونس بن متا حديث عمر في الصلاه حديث القضاء صلاه تا حديث ابن فحدث الرجال المرد من هم عمر وهذا عندي عمر شو شو سلورو نتي سلور هذا قد يداه في الجم تنجو كرو جديد وجنا ذا حديث حدیثونه حدیث کې دا جمله چې دا الوزو عنا من نام مستجعا دا من قرده د سوډینو نقصان واکېږي اگر تاسو نن څن څلو دالې ثابت کړ دا نظام لري چې پیغمبر چې ډډ لګي او د کیږي زه دا موضوع سمه دي حاله کې ځان بیا رسولم نوم مستجعن که کا مستندن وی کا متکیان که کا قاعدهن وی قرار کیان وی کثار دې دلی مطلبن واپس د وجود نه نه دا غي الله سره بالکل بهار ہے خبر پوش امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ډیر زور لا ګولې لیکن قضا ہے کی صحیح پاتېلې موږ مذاکرش امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ غرض یې دا انما حدا بالرجوع على من نام مستجانا كنزمو د شمس مستجانا زمو دښماتي د دې لري کی الجواب على سبيل اسلوب الحكيم نبی الاسلام خپل خبر نه کړي دنو جمعې تا خبره د خبره جوړې کني جوړې دا د نام د یاد د ناقد د دغه غیر ناقد خبره نبی اسلام انما رزق علی من نام مستجنزان لپاره نه وې پکی ما او تعالی لپاره وې ورچا چډړل لا غونی او او تشیلی وسطن د متکالوینه د هغه او د سماعتي دوه مچانو او مې ته لې کېږه دا رڼا لږه نه ته چې په جمعہ انتظار د صلاة کې او څلور کې په دې شینو عاد وغور شین بیا د څه نه ما تيږي وردا چې منکر نشینو خو خبره نه ده د نبی صلی الله علیه وسلم نه وایته بلکې امت ته وایي مې ته یو جواب لا سپې اصول مل حکیم ته وایي د سائید مجید هغه جواب کې د سائید دا جواب, جواب انتظار کې یا جنونا کما ځاوی په کوونو دغه تاسو کې څه څر چوکو كل من سبتم من خير فلوالديه ولا ابي مور پلا دن سره چوبې مثال وایي کې غړی ولک اخر چوکو کما سخر کا روپي سره چوکو که ځانه څر چوکو اوا ته الله ونه دا تپوس مو کوئی غړی اواز ته دا تپوس نو کوئی خدا خرچه پچا باندې وک یواب درک نه سایه انتظار د یوې کوي او په دې په جواب د بلکې یاني د سایه لپاره پدې سوال کې फायदा نشته د سایه په دې سوال کې فائدہ ده دا جواب دا دی دا دی دا. دا ولا پکارل نو نبی رسول الله اسلام اغه دا جواب کوي مستاجعمت منبرج سکود شي کنه اوبد سما تيږي زل تنه د یونان دی عرب اسلام امبیا نه اسلام کو نواقذ دو وضونا دو حدث منطر نشي او دو جواب شي على تبعیل اسلوب الحكيم خبر جوري که نجوري که بزا قال ابو دو سر داب تلید سلو رئی ترازون ترواجد باتنشو خبره پوشبه؟ ها دو انبیاء اسلام خوف دو بر خبره نبیاء تهد سلو الوڑجا دو انبیاء خبرانی بزا على تبعیل اسلوب الحكيم شي يا данным карта بيتول تلواجيت ي و استعل ان ابي عليه بن ابي طالب قالوا سر لنتم وكاوصايه العينا برتغاق <تصفيق> دكنا تشيدي ابو دوسترجي دي داد ددواره ترجيل بيه دا د کونه چې د بارا پرتګال ته او پرتګال ته لیږي نو پرتوکاته نه ورځي لوشکاله پرتګال تړلې ده 18 سومی په پرتوکاته ورځي دا دغه د کونه د بارا د پرتګال شې ده هغه یو ده چې کله سره یې پدې شي نو پرتګال یې څه شي نو خروج دا د مزل نظریه سبب ده د ترخاله مفاضله ای ترخاله مفاضله سبب ده د خروج دلیو بیا عبد شماتی او نه د علی کیږي چې قاعده قائم المستند المتكن وغيره وی نو بیا ود هاګه لک راجعن د قائمند تاییدند ند اساسه ته کوجه تینن حاصله کیږي هاګه د سی حالت د سرایش د یو ځای فومز کې د شهداوی د ښې د کارو خوږه ډېر وخت کې دي بیا به دا سيټم خطرې د چا بدست بمتي مګر یو یو نه الټر روز شپې هرن کې پابندي پولیسان خو ډېر یو پیرو د چارسري زموږ مشرق ما منوره کې وزا شي نو پیر او پیر او چت پیر دی او دا غشکرو په کراچې کې هغه مو یو چت پیر دی ګواکې دا خځې او دا خپل د سره دواره د پیر ټول مجموعه و اوس ما ته دا پتلوي چې په تم خوبخه درې دی خپله یې شو مونږه خو نه دروازې نه شبي ا ذيب لپاره ما ځان زایو کته هغه پیر څه بل تپروته دریم روز باندې معقولي ده مې څنګه اشتباه دې شوږي چې سار مو څه و دېجو امام په دزه سيدي للار نو سيډه کې نو بیا نیم ام پوي شوې بعد درې رکعتوم شوې ده امام سلامم ګرځولې تافين تواب کو ما ده پاسي ګرځېده نه نه په دې باده دې ما چوي په شو داساله چې ګل پوي جن پره رکعت دې چې یا بیا تافين تواب کوي نهایته نهایته خلاق ملي گندازات رماتيک ارفوز چې دا دا څو خوب چې اسرخار اس مفاصلو ته پر سبب ورته کوم خوب چې اسرخار اس مفاصلو ته پر سبب نه نو باعث بماتېږي اسرخار اس مفاصلو ته پر سبب نه نو بیا باعث نه مات کې هغه بندر شي قيام پاره کې بقا دي پاره کې د سړي دي پاره کې سنته یې څه کوجې د ثړی وې کا ته رااینه په منامه په جتوځه او د شو هغه په کاجی